بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأسهابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل يقدس من لسان يفطه قولي اللهم أعلمنا ما ينفعنا وانفما علامتنا Biz ə, keçən dərslərdə İmam Bərbəhə Rəhmək Allahın Şərh Hüsunə kitabını oxuyurduq və bugün də inşallah Allah Subhanahu Teala'nın izni ilə həmin dərsə davam edəcəyik və 13-cü başlıqda İmam Bərbəhə Rəhmək Allah buyurur Və ələm rəhmək Allah Ənəl kələm fi rabbi, -rabbi ta'alə muhdəsun Və huvə bizətun və lalələ Buyurur Rəhmək bil ki, Allah sənə rəhm etsin Allah haqqında, Rəbb haqqında danışmaq yenilikdir, dinə gətirilmiş yenilikdir və bidət və zəlalətdir. İnşallah şəhərdə gələcək ki, bu hansı danışıqdan söhbət gedir. Rəbb haqqında hansı danışıqlar bidətdir, hansı danışıqlar isə bidət deyil. Sonra buyur Rəhməhullah Vələ yütkəlləm Fil Rab illə bimə vasafə bihi nəfsə Nəfsə hu əzzə və cəl fil Və mə bəyyənəl rəsulü sallallahu aleyhi səlləm ləəshəbih, ləəshəbi. Buyurur, rəhməhullah öncə dediyi kəlməni biraz sonra şərh edir, izah edir və buyurur, Rəb haqqında, yəni Allah subələtə Allah haqqında yalnız onun Quranda buyurduğu formada danışmaq olar və həmçinin rəsulunun sünnədə yəni dayan etdiyi formada. Yəni Rəb haqqında danışmaq bidəhtdir, sonra istisnaq edir. Yalnız Allah təalanın Quranda və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnədə bəyan etdiyi formadan başqa bu bu, bu yəni dəlillərlə danışmaq olar. Sonra bu dediyi kəlmələri dəlil gətirərək buyurur: "Fəhuə cəllə tənaəuhu vahidun." Allah təkdir. Və ayəni dəlil gətirə Şura surə, surəsinin 11-ci ayəsinə alaqla buyurur: "Ləyisə kəmisli şey və huə səmi basir." Onun sayı, bənzəri, bərabəri yoxdur. O eşidən və görəndir. Sonra 14-cü başlıqda buyurur Fə Rabbuna əvvəlun bilə mətə, və əxirun bilə muntəhə yələmü sirrə və əxvə və huvə aləl ərşistə və Rabbimiz əzəlidir və necəliyi soruşulmaz. Yəni əzəliyinin necəliyi soruşulmaz və əxirun bilə muntəhə və əbədidir hansı ki o əbədi sonsuzdur gizli olanı da aşkar ə, yəni sir olaraq qalanı da gizlini bilir və hua ələlər və o ərşə yüksəlmişdir və ilmuhu bi kulli məkən Allahın elmi hər bir məkəndadır Allah-ın elmi ilə hər yeri əhatədir və la yəxlu min ilmih onun elmindən kənarda heç bir yer yoxdur. Buyurur e, Şeyx Əhməd Hafizəhullah bu kəlmələrin şərhində İnal uqul ajiztun an tusifar rabbə jəllə alə jəllə e, və insanların ağlları Allah subhəni və taalanı vəsv etməkdən acizdir. Yəni, insanın ağlı dərk edə bilməz Allah-u Tealanın necəliyini və onun sifətləri bizə yalnız özünün bəyan etdiyi, özünün Quranda və onun Rəsulunun Quranda bəyan etdiyi şəkildə dərk edilməlidir. Bundan kənara çıxmaq, isə, çıxmaq üçün isə insanın ağlı acizdir Buna görə də bu məsələdə insan gərək öz ağlı ilə düşünməsin, öz ağlını bu məsələlərə qatmasın. Ona görə də Allah subhanı talanın bizə izin verdiyi şəkildə biz danışmalıyıq. Hansı cür danışmağa bizə izin veribsə və necə danışmağı bizə öyrəlibsə, biz Allah talanın ad və sifətləri mövzunda yalnız onun buyurduğu kimi danışmalıyıq. Və Alatalanın zəhəti haqqında zənnlərlə danışmaq olmaz. Və Alatalanı heç bir kəsə qiyas etmək olmaz, bənzətmək olmaz. Alatalan kimin, kiminləsə və yaxud da hansısa bir məxhulqlansa müqayisə edərək onun sifətləri haqqında hökumlər kəsmək olmaz. Həmçin Alatalanın haqqında rəylərə, kim, insanların rəylərinə uymaq olmaz. Çünki bunlar hamısı zəlalətdir və qeyb məsələləri olduğu üçün qeyb məsələlərinə insan yalnız ona, ona verilən dəlillərdən kənara çıxmağa haqqı yoxdur. Bu, bütün qeyf məsələlərinə aiddir. Və xüsusən də Allah Subhanə Və Tealanın ad və sifətlər məsələsinə. Və bu məsələdə kim əgər öz ağlını bu məsələlərə qatıbsa və yaxud da kimlərin səhə rəyinə uyubsa, şəhk yoxdur ki, onlar hər biri zəlalətdədir. Hər biri həlak olub. Əksər firqələrin meydana gəlməyinin səbəbi Allah Subhanə və Teala'nın ad və sifətlərində Allah Teala'nın buyurduğundan əlavə olan şeylərlə məşğul olmalarıdır. Allah Teala'nın buyurduğu kimi deyil, öz ağıllarını tətbiq etməklə başa düşmələrdir. Yalnız kim Peyyambəl Səsəminin bəyan etdiyi şəkildə qəbul edibsə o kəslər nica tapıblar. Və Allah Subhanahu öz adı və sıfatlərinin başa düşülməsi üçün Şura surəsinin 11-ci ayəsində necə ki öncə qeyd etdik, buyurur: "Neyisə kəmisliyi şey. Onun bənzəri, tayi bərabəri yoxdur." Ona görə biz ə, keçən dərslərdə qeyd etdik, Allah Taala'nın ad və sıfatlarında 4 qism insanlar azıblar. 4 məsələdə daha doğrusu azıblar. Və ona görə də alətalanın ad və qəbulunda bu 4 məsələdən uzaq olmaq lazımdır. Hansılar idi demişdik? <coughs> hə. <coughs> Oxşatmamaq, təmsil, təşbih deyirlər buna. Sonra keyfiyyətinə varmadan, yəni təklif etmədən sonra? Dedilər sonra? Ha, inkar etmədən tə'til. Dördüncü? cü Tə'vil. Yəni, mənasını başqa mənaya yozmadan. Və əslində, baxsaq necə ki, buna birə sonra toxunacaq, bunların əksəriyyəti təşbihdən gəlir. Hər bir inkar edən, öncə təşbih edir, sonra inkar edir. Yəni, təşbihdən qaçmaq üçün inkar edir. Həmçə, hər bir təhul edən, təşbihdən, yəni bənzətmədən qaçmaq üçün başqa mənalara yozur. Və bənzədənlər də var. Allah talanın adlarını, daha doğrusu, sifətlərini məhlukata bənzədənlər də var. Həmçin necəliyinə varmaq, yəni təbii ki, bənzədənlər onun necəliyində də varır. Bunlar, bu əməllərin hər biri küfri əməllərdir. Allah subhanət hala Peyğəmbər sallallahu aleyhü səlləmə bütün dini kamil şəkildə nazil edib, ona insanlara çatdırmağı əmr edir. Və Allah Subhanahu taala bunun haqqında Quranda buyurur: "Yā rabbik." Ey Allahın elçisi, sənə Rəbbindən nazil olanları çatdır, yəni bəyan et insanlara. "Və illəm təfəl, əgər etməsən, yəni insanlara təbliğ etməsən, çatdırmasan, "fə məbəlligh Sən Allahın e, risaləsini çatdırmış olmazsan Məyidə surəsinin 67-ci ayəsi. Röv Peyğəmbər ona Allahın salvatı və salam olsun, Quranı kamil şəkildə insanlara bəyan etmişdi və Quranı şərh edən sünnəni Allah subəndə Allah ona vəh etdiyi şəkildə, kamil şəkildə insanlara çatdırmışdı. Necə ki, Peyğəmbər s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Buyurur bu hədisdə Peyyəndə Səhəm iki edərək, mənə Quran və onun mislində olan, yəni sünnə verildi. Yəni, Quran Quranın və Quranın mislində olan sünnə Peyyəndə Səhəmə verilib və Peyyəndə Səhəm hər ikisini insanlara təbliq edib. Peyyəndə Səhəm sünnəni, Quranın mislində olduğunu bəyan etdi. Mislində deyən nə? Yəni, sünnə Qurandır deməkdir. Hədislər Qurandır. Yox. Birincisi, hər ikisi Allahdandır. Quranda Allah taladandır, hədisi Allah taladandır, hər ikisi Allah taladın vəhiyidir. İkincisi, hökum etibarı ilə hər ikisi eynidir. Quranda haram buyurulan haramdır, sünnədə həmçinin haram buyurulan haramdır. Quranda vacib buyurulan vacib, sünnədə vacib buyurulan vacibdir. Və bu cür, hökum etibarı ilə hər ikisi eynidir. Həmçinin Quran sünnənin açıqlayısı, beyan edisidir. Bu hədisi İmam Əhməd rəvayət edib. Və şeyx Xalvani onun səhih olduğunu buyurub. Əgər insan Allah təlanı Allah təlanın buyurduğu kimi vəsf edərsə, bu zaman təşbih etmiş olmaz. Yəni Allah təlanı kimlərəsə və yaxud ümumiyyətlə məxluqatlara bənzətmiş olmaz. Lakin bundan kənara çıxarsa, yəni saydığımız 4 qismdən birinə daxil olmaq ə, olması labiddir. Allah subhanət hala öncə qeyd etdiyimiz ayədə, yəni Şura surəsinin 11-ci ayəsində inkardan sonra öncə inkar edir özünün öz yaratdıqlarına bənzəməsini, neysə kəminsiz şey deyə buyurur. Və sonra bu inkardan sonra ispat, yəni öz sifətlərinin ispatını ispat edir və buyurur, Və hüvas səmir basır. O, eşidən və görəndir. Yəni, Allah Allah eşidəndir, görəndir, lakin eşidməsində, görməsində heç bir məxluquna bənzəmir. Və həmçin, bu, bütün sifətlərə şamil olunur. Allah Allah heç bir sifətində, heç bir məxluqatına bənzəmir. Necə ki, bundan sonraki başlıqda, inşallah, bunun geniş şərhi, bu, yəni, kəlmələrin geniş şərhi gələcək. Və sonra e, buyurur, e, İmam Bərbəhər Rəhməhullah Fə Rabbunə əvvəlüm bilə mətə. Rəbbimiz əzəlidir Necəliyinə varmadan Və əxilüm bilə muntəhə Və əbədidir Sonsuz, sonsuz olan e, Yəni sonu olmayan əbədlik Bu kəlmələrin şəri haqqında Buyurur e, Şəx e, Əhməd Əfədəhullah Bu haqda Allah subhantala Yəni bu kəlmələri bəyan edərək Daha doğrusu, İmam Bərbəhər Rəhmə bu kəlmələri Allatalanın Hədiz surəsinin 3-cü ayəsində buyurduğu ayədən götürülür. Allatalan buyurur bu ayədə Hu vəl-əvvəlu vəl-əxir vəl-zahiru vəl-batin və hu və şeyin əlim. Allatalan buyurur, o əzəlidir və əbədidir, zahir, zahir olandır, yəni hər şeyin üzərində olandır və batin olandır, yəni hər şeyə ən yaxın olandır. Və huve bi kulli şeyin alim o hər şeyi biləndir. Bu ayənin ən gözəl təfsiri hardan götürməyolar ən gözəl təfsirini? Hansı hədisdən? Kim ərəbcə bilir? Çünki bu duadır. Hə. Allah Subhanahu taala və ayədə o deyir, "Huval awvel və axir, o zahirdir, bahisi övülür. Ha hadis hadisdir indi. Duada necə buyurur Peygəmbərsə? Allahumma antal qadimun qabla künte. Allahumma antal qadimun, necə xəta danışıb? Baadəkə şey. Baadəkə şey. Allahumma antal zahir. O zahirdir. Necə xəta danışıb? Baatin? Baatin də Bu hadisdə Peygəmbərsə buyurur, Allahumma fəyəşə qablə kə şey və əntəl axir fələyəsə bəədə kə şey və əntə zəahir vələyəsə fəuqə kə şey və əntə batin şey bu yəni ayənin təbii ki bütün ayələrin təfsiri e, Peyğəmbərsəmlə gəlir lakin bu ayənin təfsir haqqında Peyğəmbərsənin bu duası var və bu da ayəni kamil şəkildə açıqlayır Allahumme əntəl əvvəl ey Rəbbim, sən əzəlisən əley sə qablə kə şey səndən öncə heç bir şey olmayıb. Yəni heç bir şey əzəliyiyyətdə olmayıb Allah təlalə ilə bərabər və ya təlalədan öncə. Allah var idi və heç bir şey yox idi. Yəni məxluqatlar hələ yaradılmamışdı və sonra Allah təlalə məxluqatı yaratdı. Və sonra buyurur Peyğəmbərəsəm duası davam edərək və əntəl axir vələy sə bədkə şey və sən sonuncusan. En, yəni əbədi olan sənsən. Və səndən sonraya heç nə yoxdur. Yəni, elə bir şey yoxdur ki, o, Allataladan əbədi olsun. Düzdür, biz bilirik ki, Allah Subhantalanın izni ilə əbədi olan şeylər var. Lakin onların əbədiliyi Allatalanın izni iləndir. Onlar Allatalanın məxilqatlarıdır və Allahın izni iləndir. Lakin Allataladan sonraya heç nə yoxdur. Allatala cənnəti və cəhənnəmi yaradıb. Və cənnət və cəhənnəm əhlini əbədi edəcək. Lakin onlar əzəl deyil, lakin onların əvədiyəti Allah təalanın izniylə, Allah təalanın məşiyyəti, istəyi altındadır. Ondan sonra Peyğəmsəm duasına davam edərək buyurur: "Və Va entə zahiru, fəleysa fowqak şey'. Sən zahir olansan, ən yüksəkdə olansan, səndən yüksəkdə heç nə yoxdur." Yəni Allah Subhanahu Təala bütün məxluqatlardan yüksəkdədir, ucadadır. Sonra buyurur Peyğəmsəm: e, "Və entə və entəl batin, şey'. Sən batin olansan, Səndən yaxında, heç nə yoxdur. Və atı niyə burada? Mənası qurbə, yəni yaxınlıq mənasındadır. Yaxınlıq mənasındadır. Allah subhanət hər bir məxlubatına, digər məxlubatından öz elmi ilə, görməsi ilə, eşitməsi ilə, qüdrəti ilə daha yaxındır. Həcsi İmam Muslim və başqaları rəvait edir. Sonra buyurur İmam Bərbəxər rəhməhullah, Və o müstəvinə Ərş. Allah təala Ərşə şey yüksəlib Allah Subhanahu taala Ərşə şey və öz məxluqatlarından aralıdır. Əgər kim deyirsə ki, Allah Subhanahu taala hər yerdədir, bu söz küfrdür. Allah Subhanahu Ərşə şey yüksəlir və öz məxluqatlarından aralıdır. Yəni məxluqatlarının içində deyil. Əgər kim deyirsə ki, Allah təala hər yerdədir, o artıq Allahı başqa məxlulqatlarının içində və başqa məxlulqatları Allahın içində olduğunu iddia eləmiş olaq. Hər yer deyəndə həmin yerə nəcis olan yerlər də daxildir. Və Rəbbimiz bu cür nöqsan sifətlərdən uzaqdır. Rəbbimiz öz axqında Quranda buyurur, Ər-Rəhmən, Ələli Ərşi S-Təvvə, Ər-Rəhmən, Və İmam Bəhər Bəhər bu kəlməsinə Quranda yedi açıq ayədən dəlil var. Allah-ı Allah Quranda yedi ayədə buyurur özünün ər yüksəlməsini. Və biz dedik ki, Rəbbimizin isfətləri haqqında onun isfətlərinin necəliyi soruşulmaz. Necə yüksəlib diye soruşulmaz. Yalnız eytiqat edilər onun buyurduqları. Və həmçin başqa mənalara yozulmaz. Çünki əksər bidət əhli Rəbbimizin bu sifətlərini və çox sifətlərini başqa mənalara yozulurlar. İstəvasi sözünü hansı mənada gətirirlər? İstəvulə, yüksəldi sözünü hökmün altına aldı mənasında gətirirlər. Də bu sözü deyik, küfri sözdür. Yaxşı, əgər Rəbbimiz yeri göyü yarattıqdan sonra ərşi hökmün altına aldısa, əgər onların dediyi kimindisə, Yəni, o zamana qədər Ərş kimin hökmü altındaydı? Yəni, Allah talanın hökmündən kənarda bir şey qaldı mı? Yəni, söz küfürdür, açıq aydın küfürdür. Lakin, biz e, təvilçiləri, yəni, onlar cahil olduqlarına görə üzrün salıq onlara, e, onlara kafir demirik. Allah subhanət hala istədiyi vaxt, istədiyi məhlukatını yaradır və Öncədən nə yaradacağını hər bir şeyi Allah tala bilirdi. Buna görə Allah s.ə.q. elmi hər bir yeri və hər bir şeyi əhat edir və hər bir zamanı əhat edir. Allah talanın elmindən kənarda heç bir şey yoxdur. Sir, sir olanları da, aşkar olanları da, gizlədilənləri də hər bir şeyi Allah s.ə.q. bilir. Buyurur bundan sonra şeyh, Və nəhnün idə ətəqədnə həzəl ətiqad, ətbətnə lillahi həzi isfət, fəqad xərəcnə min əqidətil cəhmiyyə vəl-mühtəzlə. Biz əgər Allah əzələ bu isfətləri ispat etsək, o zaman, yəni Allah əlanın buyurduğu kimi etiqad etsək, o zaman biz cəhmilərdən və mühtəzlərdən olmaqdan uzaq olaraq. Yəni cəhmi və mühtəzlə əqidəsindən uzaq olaraq. Hansı ki, onlar Allatalanın ad və sifətlərini inkar edirlər. Yəni, biz əgər Allatalanın sifətlərini Allatala buyurduğu kimi və onun rəsulu buyurduğu kimi qəbul etsək, cəhmilərdən və mütəzillərin əqiləsindən uzaq olaraq, çünki onlar Allatalanın ad və sifətlərini inkar edirlər. Həmçinin biz bu, yəni doğru etiqad üzərində olsaq, vaxtətül vücud iddia edənlərdən, həmçinin xülül iddia edənlərdən uzaq olaraq, onların etiqadından uzaq olaraq. Çünki vəhdətül vücud, yəni hər bir şeyin yəni vahid vücud, vücud olmasını iddia edirlər. Vəhdətül vücud eytiqadı ən küfri eytiqadlardandır. Ən küfri eytiqadlardan həmçinin hülül eytiqadıdır. Hülül isə alatalanın hər bir şeyin içində olması deməkdir. Hülül, alatalanın hər bir şeyin içində olması, alatalanın hər bir şeye qarışması, yəni bütün məxluqatlarına qarışması və vəhdətül vücud, Yəni, hər bir varlıqda Allahın olması, yəni, hər bir varlığın Allah olması etiqadıdır və bu, sufi təliqətlərinin, yəni, ən şiddətlilərinin, ən çox həddini aşanlarının dediyi sözlərdəndir, həmçinin fəlsəfəçilərin rəylərindəndir və ən küfri etiqadlardır. Və ə, şək yoxdur necə ki, biraz az öncə yəni, ispat edildi ki, Allah Subhanət Allah öz məhlubatlarından aralıdır, bütün məhlubatları yaratmış və onlardan aralıdır. Həmçin, əgər biz bu eytiqadı etsək, yəni necə ki, öncə qeyd oldu, edildi, Quran və sünnədə buyuruldu kimi eytiqad edəriksə Allah Subhanət Allahın ad və sifətləri haqqında o zaman müşəbbihələrin eytiqadından uzaq olmuş olaraq, hansı ki, onlar Allah Subhanət ad, ad və sifətlərini, insanlara bənzədirlər. Yəni insanları Allah təalanın sifətlərinə, insanların sifətlərini Allah təalanın sifətlərinə, həmişə Allah sifətlərini insanların sifətlərinə bənzədirlər. Bundan sonra buyurur 15-ci başlıqda İman bər vəhər Rəhmanullah və la yəqulu fi sifətil rabb təala limə illa şakkin fillahe tebarak ve teala Rabbin yani Allah subhanahu tealanın sıfatları hakkında nə üçün sualını yalnız Allah hakkında şübhə içində olan birisi verər. Yəni Allah hakkında şək şübhədə olmayan bir kəs Allah alanın sıfatları hakkında nə üçün sualını verməz. Kəlmələrin şərhində şeyx buyurur: İnne sıfatir Rabbih subhanahu ve taala yəşri aləyha hükmuz zət. Biraz öncə biz qeyd etdik ki, və bunu bütün batı firqələr də etiqad edirlər ki, Allah təalanın zəti heç bir məxluqun zəifinə bənzəmir. Allah təalanın nəfsi, yəni zəti heç bir məxluqatın zətinə bənzəmir. Bunu hər bir, yəni zəlatullah firqə də təsdiq edir. Və buna görə şeyx buyurur: Allatalanın bütün sifətləri onun zətinin hökmündədir. Yəni, əgər Allatalanın zəəti heç bir məxluqatına bənzəmirsə, o zaman Allatalanın sifətlər də heç bir məxluqata bənzəmir. Və insan öz ağlı ilə düşünsə, necə ola bilər ki, bir zət heç bir şey bənzəməsin, və ki, onun sifətləri bənzəsin. Əgər biz bunu məxluqat üzərində desək, bu mümkün olmaz. Nəyin ki, Allus-Panavatala haqqında dedikdə. Əgər biz deyiriksə ki, məsələn, at insana bənzəmir. At zətən, yəni kamillikdə at insana bənzəmir. Nə ayağı bənzəmir, nə əli bənzəmir, nə gözü bənzəmir, nə burnu, nə ağzı, nə başı, heç nəyi. At insana bənzəmir. Necə ola bilər ki, atın fərd, ayrı-ayrı sifətləri insana bənzəsin? Ümumilikdə demişik ki, at insana bənzəmirsə. Necə ola bilər ki, qulağı insan qulağına bənzəsin, üzü insan üzünə bənzəsin, gözü insan gözünə bənzəsin? Əgər bu iki məxlubat arasında olan fərqdirsə, Rəbbimi, yəni, Rəbbimiz üçün ən yüksək misal, yəni Rəbbimizə layiqdir. Əgər iki məxlubat zəhətləri bir-birinə bənzəmədiyi halda, onların sifətləri də bir-birinə bənzəmirsə, Rəbbimiz o zaman, Zəhəti məhlukata bənzəmirsə, deməli onun sifətləri də məhlukatlarına bənzəmir. Lakin həmin zəhətdə olan firqələr Rəbbimizin zəhətinin məhlukata bənzəmədiyini, lakin sifətlərinin məhlukatla eyni olduğunu bənzədiyini söyləyirlər. Və yaxud da bəziləri bənzətmədən qorxaraq digər inkar etmə və yaxud da təvil etmə, yəni mənasını başqa mənanı gözmə kimi batil, yəni rəylərə yol verirlər. Buna görə buyurur, şeyx birinci rəd cavabı olaraq o kəslərə buyurur, yəni həmin batil firqələrə, Rəbbimizin zəti haqqında olan kəlimə, olan hökum, onun sifətlərinə də tətbiq olunur, aid olunur. Və edə, etəqədnə, ənə ləhu zətəm, lətuş bihid zəvat, fəinə yəcib, ənə ətəqd, ənə ləhu sifətən, lə tüşbə əsfa. Əgər biz etiqad ediriksə ki, Rəbbimizin zəti heç bir məxluqata bənzəmir, o zaman etiqad etməyimiz vacibdir ki, onun heç bir sifəti heç bir məxluqata bənzəmir. Fə mən qala: "Fi sifətil Rəbb təala, annahu fə innahu zallun yecb an yu'allam." Əgər kim desə ki, Rəbbimizin sifətləri məxluqatların sifətlərinə bənzəyir, o zəlalət əhlidir. Onun öyrədilməsi vacibdir, yəni ona haqqın çatdırılması vacibdir. Ona nəsiyyət olunar, ona haqq yol dayan edilər. Əgər qəbul etsə, yəni haqq yoluna gələ, gələrsə, qəbul edilər həmin insan, əgər haqq yoluna gəl gəlməzsə, o insan tərk olunar, yəni hicr olunar. Həmin insan tərk olunar. Təbii ki, biz bundan öncə danışmışdıq, qidətçilərin tərk olunması haqqında onların tərk edilməsinin, Yəni, hicr edilməsinin haçanın faydalı, haçan faydası olması, haçan icazəli, haçan icazəsiz olması haqqında. Məsələn, biz Allah subhanət halə üçün əgər iki göz ispat ediriksə, o demək deyir ki, onun iki gözü məhlukatın iki gözündə bənziyir. Və yaxud da Allah subhanət halə üçün iki əl ispat ediriksə, iki əli olduğunu Yəni, deyiriksə, bu demək deyir ki, onun iki əli insanların əllərinə bənziyir. Allah-u subhanət hala Quranda özünün iki gözünün olmasını, həmçinin iki əlinin olmasını ispat edib. Allah-u subhanət hala Allah-u özünün özünə ispat etdiyi şəkildə ispat olmaq, lakin lakin məhluqatlarına bənzədilməz. Əgər kim Allah təlanın sifətlərini başqa məxluqatlara bənzədirsə, o kəslər üçün şeyx misal çəkir. Və buyurur ki, əgər sən həmin insana desən ki, sənin gözlərin it gözünə, üzün donuz sifətinə, ayaqların at ayağına bənzəyir. O insan sənə qəzəblənər. Yəni, heç kəs bunu qəbul etməz ki, ona bu aşağı, alçaq sifətlər söylənsin. Ö belə alçaq sifətlərlə sifətlənsin. Və Şəriq şey buyurur, onun qəzəblənməyinin səbəbi nədir? Nəyə görə insan ona belə sözlər deyildiyi zaman qəzəblənməlidir? Çünki burada bəyan edir ki, alçaldılma sifətləri var. Əgər bu iki məxruqat arasındadırsa, Yəni bir məxluqat digər məxluqata bənzədildiyi zaman qəzəblənirsə, yaradan yaradılmışa bənzədiləy zaman qəzəblənməzmi? Əgər bir məxluq başqa bir məxluqa məxluqata bənzəlməkdən üstünsə, yəni insan hansısa heyvana bənzədilməkdən üstünsə, yaradan yaradılmışları bənzədilməkdən üstün deyilmi? Təbii ki, üstündür. Yəni, bu, təşbih edənlərə ən gözəl, yəni, bənzədənlərə yaradanı, yaradılmışları bənzədənlərə ən gözəl rəd cavablarındandır. Əgər insan öz zəifliyi ilə, öz cılızlığı ilə belə şeyləri qəbul etmirsə, necə yaradına qarşı bu cür ağır kəlmələri deyə bilir. Və Hər bir, bilmək lazımdır ki, hər bir təvilçi deyik, təşbih edir. Yəni, bənzədir. Və bənzətdiyinə görə də sonra təvil edir. Yəni, başqa mənayı yazır. Həmcə, hər bir inkarçı, təbii ki, ad və, sifət, ad və sifətlərdən söhbət edirik. Hər bir inkar edən yenə bənzədir. Və bənzətdiyinə görə də sonra inkar edir. Və hər bir bənzədən də təbii ki, bənzədir. bənzədir. Ona görə, Bu üç firqə, yəni müaddilə, müşəbbihə və e, təvilçilər, müəvvülə. Bunların hər üçündə eyni sifat var. Yəni, inkarçılarda, təvilçilərdə və bənzədənlərdə eyni sifat var, bənzətmək sifatı var hər üçündə. Lakin aralarında qarq oldu ki, bənzətdikdən sonra bənzədənlər həmin e, yəni, əqidə üzərində qalıb, ikinci inkarçılar bənzədirlər bənzətməkdən qaçmaq üçün. Uzaq olmaq üçün inkar edirlər, təvricilər isə bənzətməkdən uzaq olmaq üçün başqa mənalara yozurlar. Yəni bu açıq-aydın dəlildir ki, əgər məxluqatlar sifətlərində müxtəlif birlərsə, məxluqatlar arasında, məxluqların xüsusiyyətləri arasında fərqlər varsa, o zaman Rəbbimiz daha layiqdir ki, o yaradılmışlardan, yəni yaradılmışlara bənzəməsin. Ki, bu dəli, yəni, bu ayəni biz dəfərlərlə qeyd etdik. Bu ayə bu, yəni fəsildə ən böyük təllilərdəndir. Ləhsə kəmsliyi şey Şura surasının 10-cu ayəsi buyurur. Onun təyi bənzəri, oxşarı, bərabəri yoxdur. Məsələn, başqa bir misal çəkmək olar. Həmin insanlara rədd olaraq, Allah subhanə və teala özü üçün hey sifətinin olduğunu bəyan etmişdi. Əli hey Allah talanın adı, həmçinin Allah talanın hey sifəti var. Yəni, yəni nə deməkdir? Biri, həmişə diri olan və həmçinin Allah tala öz məxluqatları üçün, insanlar üçün hey sifətini ispat edib. Yəni insanlar üçün də diri olduqlarını bəyən edib. Allah ispat öz haqqında buyurur, öz haqqında e, Baqara surəsinin 255-ci ayəsində, yəni ayət-ü Allahu Allah la ilahe illa hu, elheyul qeyyum. Elheyul qeyyum. Allah ta özü üçün heysfətini ispat edir. Yəni Allah ta da diridir, Həmşə, diri olandır. Yəni heç, heç zaman ölən deyil. Hər zaman diri olmanın əksi nədir? Ölümdür. Və Allah Subhanahu taala hər zaman diridir. Yəni onun əksi olan sifətdən hər zaman uzaqdır. Və həmçinin, həmin dirilik sifətini öz bəndələrinə də şamil edir və buyurur Rum surəsinin 19-cu ayəsində: "Yukhrijul hayye min el ve yukhrij el meyt Allah ölünü, öldən dirini diridən də ölünü yaradır. Yəni insanı yaradır, sonra öldürür. Yox idi insan onu yaraqdı, sonra onu öldürüb, sonra onu yenidən dirildir. Yəni diridən ölü, öldənsə diri çıxarır ala-tala. Yəni insana dirlik sifətini sabit olduğunu bəyan etdi. Yəni insan dirili, diridir. Hər birimiz biləyədir, kim varsa burada, hər kəs diridir, sağdır. Və Rəbbimiz də heydir. Və onların sözünə görə, müşəbbihələrin sözünə görə, və həmçinin kim təşbih edilsə onlara görə, Allah talanın bu sifəti insanların bu sifətindən bərabər olmalıdır. Əzəli, əbədi olanın hey sifəti ilə əvvəlcə olmayıb, sonra yaradılmış, sonra ölüb, sonra yenidən diriləcək insanın hey sifəti eyn olmalıdır. Və necə bu iki sifət bərabər ola bilər ki, Allah subantala heç kəsə möhtac deyil öz diriliyində. Lakin insan o diriliyində möhtajdır. İnsan yox idi. Bundan 100 il öncə bu məclisdə oturanlarda heç kəs yox idi. Və bundan bir müddət sonra bu məclisdə oturanlarda heç kəs qalmayacaq. Nə əzəliyyəti, nə əbədiyyəti olmayan insan öz dirilik sifətini əzəli, əbədi olan Rəbbin dirilik sifətinə bənzətmək istəyir. Və ki, bu, yalnız ağıldan naqis olanların rəyləridir. Əgər bir insan ağılda kamildirsə, o insan mütləq haqdan, yəni Quran və sünnədən sıx yaxşımalıdır. Allah sp. deyil, həyatı əbədidir və əzəlidir. Həmin həyatda Allah tələ heç kəsə ehtiyacı yoxdur. Həmin həyatın başlanıcı yoxdur. Sonu yoxdur. Lakin insan Öz həyatında möhtacdır. Və insanın həyatının sonu olması haqqında və özünün əbədli, əbədi olması haqqında Allahəs Pantala Rəhmən Sürəsinin 26-27-ci aylarında buyurur, Kullümən aleyhə fən qa, və yəbqa vachu rabbikə dhul cələli vəl-ikram. Buyurur Allahəs Allahəs, Kullümən aleyhə fən hər bir şey məhv olacaq, hər bir şey həlaki olacaq, yəni hər bir şeyin sonu var, hər biri fanidir. Lakin Allah talar bundan sonra istisna edir. Hər bir şey yerində, təbii ki, hər bir şey ora aiddir. Hətta Allah taların özü də, lakin istisna var. İstisna olmasaydı. Və sonra Allah özünü istisna edərək buyurur, və yəb qa vachu rabbikə dul ikram. Yalnız sənin Rəbbindən başqa, sənin Rəbbinin üzündən başqa, yəni cələli və ikram sahibi olan Rəbbinin üzündən başqa. Və Rəbbimizin, yəni, Üzü deməklə, yəni təbii ki, dəlil var Rəbbimizin e, üz sifətinə, vac sifətinə və həmçinin ayə dəlat edir Rəbbimizin, e, yəni bütün zəətinin e, əvədi olaraq qalmasına. Və Allah Subhanət Allah öz diriliyində başqasına ehtiyacı yoxdur. Allah Subhanət Allah kimsə yaratmayıb, Allah əzəlidir. Və heç bir şey ehtiyacı yoxdur öz əzəliyini qorumaqda. İnsan öz öz diriliyini qorumaqda insanın ehtiyacı var. İnsan xəstəlində alatılayı dua edir, şəfa istəyir. İnsanın ehtiyacı var öz sağlamlığını, öz sağlığını qorumaqda. Əgər alatılay ona ömür verməsə, o yaşamaz. Alatılay hansı vaxt yazıbsa onun əcəli o vaxt onun həyatı bitəcək. Ta o zamana qədər ki, onu yenidən diriləcək. Lakin Allah subhantalanın öz həyatında, öz əzəli, əbədi həyatında kiminsə köməyinə ehtiyacı yoxdur. Allah subhantala kasıb deyil. Allah subhantala bütün sifətləri, kamil sifətlərdir. Allah subhantala bütün məxluqatlardan varlıdır. Allah subhantala insanlardan başqa da aləmlər yaradı. Yəni bilir ki, aləmlərin sayı niçədir. Yəni üçdür. Aləmlərin sayı, hansı ki, o qəst olunur ərəb nə aləm dedikdə, insanlar, cinlər və mələklər. Mələklərin aləmdə gəlincə, mələklər bilir ki, yemirlər, içmirlər, yatmırlar və Rəbbin, Rəbbimizin əmirlərini mükidirlər. Bu mələklərin sifətləridir və onlar müxtəlif işlərə həvalə ediliblər. Məsələn, Cibril ə.səlam vəhiy və s. <coughs> İkinci qisim insanlardır. Hansı ki, yiyirlər, içirlər, yatırlar. Və bu da insanların kamiz isfətlərindəndir. Təbii ki, yemeyən, içməyən və yaxud yəxməyi bacarmayan naqislikdir. Və insanın həyatının yeməyə, içməyə də ehtiyacı var. İnsanın sağlığı, diriliyi Alatanın ona verdiyi neymətlərlə bağlıdır. Yemək, içmək, nəfəs almaq və s. kimi. Əgər alatanın bu şeyləri ondan kəsərsə, o məhv olar. Və həmçinin cinlərində öz həyatı var. Cinlərində öz həyatı var, onlar da yiyir, içir, nəsli artırır və s. Və bu məxluqatların həyatı bir-birindən müxtəlifdir. Mələklərin həyatı insanların həyatına bənzəmir. Nə də cinlərin, həmçinin insanların həyatı bu cür, həmçinin cinlərin həyatı bu cür. Yəni, bu üç aləm bir-birindən fəthlidsə, yaradan Rəbb onun həyatı, necə bu həyatı bəzəyə bilər? Mələklər də, hətta mələklər də Rəbbimizin əmrinlə suru çalındığı zaman məhv olacaqlar, yəni öləcəklər. Və sonra Rəbbimizin istədiyi zaman diriləcəklər hətta mələklər də Rəbbimizin istədiyi zaman öləcək və sonra Rəbbimizin əmriyə istədikləri zaman, Rəbbimin istədiyi zaman diriləcəkdir. Yəni ona görə də bu e, Rəbbimizin heç bir sifətini başqa məxlu, e, mə, ümumiyyətlə sifətlərinə bənzətmək olmaz. Ondan sonra 16-cı başlıqda İmam Bəri Bəhər rəhməklə buyurur. <coughs> Ümumiyyətlə, öncəki başlıqda, yəni 15-ci başlıqda Rəbbimizin ə, sifətləri haqqında soruşulmaz, yəni necəliyi haqqında bir nöqtəyə toxunmaq lazımdır ki, Allah-u Teala'nın ad və sifətləri ilə insanların ad və sifətləri arasında olan ortaklıq bircə şeydədir. Yalnız bircə ortaklığı var. Və əksər firqələrin və zəyatı düşməsinin səbəbi həmin ortaqlıqdır. Kim deyir, hansı ortaqlıqdır Adlandırma ortaqlığı. <coughs> yəni, isim ortaqlığı. Allah subhantala heydi, yəni diridir. İnsan da heydi, insan da diridir. <coughs> Allah xala görür, insan da görür. Allah xala işləyir, insan da işləyir. Və belə. Lakin... Bilmək lazımdır ki, yalnız bu ortaqlıq adlardadır, yəni zəhində olan adlardadır. Lakin bundan kənara çıxdıqda heç bir ortaklıq yoxdur. Allah spantalan sifətləri özünə layiq şəkildə, məhlukatların sifətləri özünə layiq şəkildədir. Bu, nəinki ad və sifətlərdə? Hətta bundan aşağı olan şeylərdə də belədir. Necə ki, İbn Abbas radiyallahu anhında rəva rəvayət olunur ki, İbn Abbas radiyallahu anh buyurur, cənnətdə olan, Əşyalarla, meyvələrlə, yer üzündə olanların yalnız adları ortaqdır. Biz bilirik, cənnətdə üzüm var, yerdə də üzüm var. Lakin cənnətdə üzümlə, yerdə üzümün yalnız adı eynidir. Dadı müxtəlif, şəkli müxtəlif, yəni forması müxtəlifdir. Əgər bu, hansısa bir məxluqatla, məxluqat arasında müxtəliflik varsa, cənnətdə və yaxud da cəhənnəmdə olan əşyaların, Yerdə olan əşyalarla müxtəlifliyə varsa, təbii ki, Rəbbimiz öz məxduqatlarından ucadır. Və Rəbbimizin ad və sifətləri ilə insanların ad və sifətləri arasında olan ortaqlıq yalnız zəhində olan adların ortaqlığıdır. Bundan başqa bir ortaqlıq yoxdur. Rəbbimizin eşitməsi bütün hər bir şey əhad edir, lakin insanın eşitməsi müəyyən məhdud məsafədədir və yaxud da hər hansı bir məxduqatdır. Rəbbimizin görməsi hər bir şey əhad edib. Lakin insanın görməsi, yəni bir divarının afasında varsa, onu insan görmür. Və belə, Al rəbimizin bütün sifətləri, kamil sifətlər və məxlubatlarda isə bu kamillik yoxdur. 16-cı başlıqda buyurur ə, İmam Bərbəkər rəhməhullah Əl-Qur'an kələmullah və tənzili və nuru və leysə məxluga Qur'an Allahın kelamıdır. O mazi etmişdir. Allahın nurudur. O məxluq deyil. Ləmmən Qur'an min Allah. Ona məna görək ki Qur'an Allahdandır. Və ma kan min Allah fəleysa bi məxluq. Allahdan olan şey isə məxluq ola bilməz. V <gülüyor> hækəzə <gülüyor> qala Malik, Malik bin Enes və Ahmed bin Hanbel və fuqəha qabləhüm və Və sonra buyurur, bu dediklərinə özündən öncə yaşamış sələflərdən dəlil gətirərək İmam Əhmədlə, Əhməd ilə Həmbəl və həmçinin İmam Məlik, yəni Məlik ilə Ənəs, onlar da belə deyiblər. Həmçinin onlardan öncəki sələflər, yəni alimlər, həmçinin onlardan sonraki alimlər də belə buyururlar. Əgər kim bu məsələdə mübahisə edərsə, şək gedərsə, küfr etmiş olar. Bu məsələdə, yəni, Quranın məxluq olmaması məsələsində kim e, mübahisə edərsə və şək edərsə, küfr etmiş olar. Bu kəlmələrin şərhində buyurur Şəx Əhməd Həvdəhullah. Allahdan olan, yəni, Quran Allahdandır və Allahdan olan məxluq deyil, kəlməsinin şərhində buyurur. Yəni Quran Allahın kəlamıdır. Quran Allahdandır. Yəni Quran Allahın kəlamıdır. Və Allahın kəlamı Allahın sifətidir. Allahın kəlamı Allahın sifətlərindən bir sifətdir. Və Allah təalanın sifəti məxluq deyil. Allah təalanın sifəti necə ki öncə Allah hər bir sifəti Allah təalanın zəatı hüqumündədir. Yəni Allah təalanın zəatı məxluq deyil və sifətləri məxluq deyil. Kəlam da Allah təalanın bir E, sifətdir. Allah Subhanallah öz sifətinin e, kelamının önün sifəti olması haqqında və məxluq olması haqqında Quranda çox ayələr buyurmuşdur və bu ayələrin birində Allah buyurur Və kəlləməllahu Musə təqlimə. Nisə surəsinin 164-cü ayısını Allah buyurur. Allah Musə ilə danışdı. Allah da alanın kəlam, sifətinin məxluq olmasını iddia edənlər bu ayəni yozurlar. Və kəlləməllahu Allah Subhanallah adında olan sonuncu dammanı, yəni u səsini ənənə əvəz edirlər. Fə, yəni əvəz edir. İlə və kəlləməllə. Musa kətlimə və mənası olur ki, Musa Allahla danışdı. Lakin onlar yalnız bir ayədə təhrif etməyə bacarırlar, yəni başqa məna yozmağı, e, yəni təhrif etməyi, bunu dəyişməyə bacarırlar. Lakin başqa bir ayədə altosu buyurur. Və kəlləməhu rəbbuh. rəbb onunla danışdı. Artıq bu ayədə yozulma, bu ayanın yozulması mümkün deyil. Həmçinin Allah Subhanahu va bir ayədə buyurur. TİLİKƏR RUSULU FƏ LLƏN ALƏ BƏĞD MİNHUM MƏN KƏLLƏM ALLAH VƏ RƏFƏ BƏĞDUHUM DƏRƏCƏT Allah subəfə buyurur, bu, e, Bəqra surəsinin 253-cü ayəsində biz elçilərdən, yəni peyğəmbərlərdən bəzilərini digərlərindən üstün etdik və Allah onların bəziləri ilə danışıb və onların bəzilərinin dərəcələrini yüksək edib, yəni digərlərindən yüksək edib. Allah s.ə. bu aydədə özünün kəlam sifətini ispat edir. Həmçin, Allah s.ə. buyurur, وَاِنْ اَهَدُ مِنَ الْمُشِرِكِينَ اَسْتَجَعَرَقْ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهُ Tövbə surasının 6-cu əsini buyurur Allah s.ə. Əgər müşriklərdən biri səndən, səndən zaminliyə götürülməsini tələb edərsə, onu zaminliyinə götür. Hətta Allahın kəlamını eşinə qədər. Yəni, Allahın kəlamını ona çatdır. Allah-ıqlaq Allah, özünə bu ayda də Tövbə surəsindən 6-cı ayda kəlam sifətini bəyan edir. Və ə, bütün sələf alimləri Allah Allah-ıqlaqlarının kəlam sifətini qəbul etmiş və kəlam sifətinin əzəli olduğunu Yəni, növünün əzəli olduğunu, lakin əfradlarının, yəni hissələrinin müxtəf, yəni yeni olduğunu ispat ediblər. Kəlam sifəti Alatalan feyli sifətlərindəndir. Feyli sifətlər olur ki, Alatala istədiyi vaxtı həmin feyli edir. Və bütün feyli sifətlər hər biri əzəlidir. Məsələn, Alatala əzəlik kəlam sifətinə malikdir. Əzəli olaraq kəlam sifətinə malikdir. Lakin istədiyi vaxt danışır. İstədiyi vaxt danışır və bunu bütün sənəf əhli yəni, bu cür eytiqat ediblər. Çünki bu məsələdə də bir çox firqələr yollarını azıblar, çünki onların bəziləri ona əzəli dedikdə ziddiyyət olduğunu iddia edirlər. Çünki necə əzəlidir ki, alatalada hər zaman danışan deyil. Və necə yenidir ki, alatalada yeni bir şey yoxdur. Allah Subhanahu Taala'nın bütün sıfatları ezelidir. Ve bu ziddiyyətə görə çaşbaş qalır və inkara və təvirlərə yol verirlər. Lakin sələflər, yəni əhlüsünnəcəmeə itiqad edir ki, Allah Taala'nın fe'li sıfatları əzəlidir, lakin Allah Taala istədiyi vaxtı həmin fe'li edir. Və kəlam sıfatı belə Allah Taala'nın kəlam sıfatı əzəlidir, lakin Allahla istədiyi vaxtı danışır. Və biz insan haqqında desək ki, kimsə bir nəfər hər zaman danışır, bu artıq nâqis sifət olar. Dayanmadan danışmaq naqiz sifətdir. Əksinə, bəzən danışmaq, yeri gəlində danışmaq, yeri gəlində susmaq hikmətdəndir və kamillikdəndir. Eğer bu insanın kamilliyi belə dəsə, təbii ki, Rəbbimiz buna daha üstünlə layiqdir və Rəbbimizin bütün sifətləri kamil sifətlərdir. Allahus pantala buyurur, Nəhl surəsinin 40-cu əsində, İnnə mə qəulnə li şeyin əvə əradnəhu ən nəqulləhu kum fəyəkun. Biz bir şeyi yaratmaq istədiyimiz zaman ona olan sözümüz, yəni ona dediyimiz kum sözüdür, ol sözüdür və də, o da olur. Allah əspantada bəyan edir ki, Allah Allah yaratmaq istədiyi zaman ol deyir. Hər zaman ol demir. Yəni Allah Allahın hər bir kelamı, hər bir zaman Allah Allah həmin kəlmək nəsifətlənmir, yəni onu, onu demək nəsifətlənmir. Lakin Allah Allah istədiyi vaxt onu deyir, istəməli vaxtı isə, daha doğrusu istədiyi vaxt isə demir. Həmçinin eee Abu Abdil-Samit radiyallahu tan radiyallahu anhun fevmasəsənən rivayet etdi hədisdə buyurulur: Mən şahidəm əllə iləhilləh vahdəhū lä şərikə läh və ənnə Muḥammadan 'abduhū və rasūluhū və ənnə 'Īsā 'abdullāhi və rasūluhū və kəlmətuhū alqāh ilā Məriyəm və rūḥun minh vəl-cənnatu və nārun ḥaqq adkhalahullāhu Və həmçinin müsəlman riwayət etdiyib hədisdə Peyğəmbərəsə salam buyurur: Kim əgər Allah təalanın Allaha şahadət edərsə, yəni Lə iləhə kəlməsə şahadət edərsə və onun heç tək olub heç bir şərikisi olmadığına şahadət verərsə və sonra Peyğəmbər peyğəmbərin, yəni Məhəmməd peyğəmbərin on Allahın səlavatı və salamı olsun, Allahın qulu və elçisi olmasına şahadət verərsə və həmçinin İsa'nın, ona Allahın səlavatı və salamı olsun, Allahın qulu və rəsulu olmasına, həmçinin Allahın Məryəmə verdiyi kəlimə olmasına, yəni ol kəlməsi ilə olmasına, həmçinin ə, Allah'ın ə, Allahdan olan ruhla olmasına, ə, etiqad edərsə, yəni bunları şəhadət gətirərsə, həmçinin cənnətin haqq olmasına və cəhənnəmin haqq olmasına iman gətirərsə, Allah onu cənnətə salar, hansı əməl üzərində olsa belə. Yəni əməllərinin azlığından və yaxud da çoxluğundan aslığı olmayaraq. Yəni bu imanı olan kəs, Ə, al ə, kəsi Allah-ı cənnətə salar. Təbii ki, bu hədisdə açıq adın dəlil var ki, Allah-ı əsələ buyurur, İsa'nın Allah-ı əlanın ilə, yəni ol kəlməsi ilə yaradılmasına. Allah-ı buyurur, Quranda ə, İnnə mətəli İsa ində Allah kəmətəli Ədəm xələqəhu min turab sümmə qalə ləhu kun fəyəkun Əlimrə surəsinin 59-cu əsnə Alata buyurur, İsanın misalı Adəmin misalına bənziyir. Nere ki, Alatala onu yarattı, sonra onu ol dedi, o da oldu. Yəni, İsa peyğəmbərlə, Adəm peyğəmbər arasında olan oxşarlıq nədədir? Hansı ki, misal, hər ikisinin ol kəlməsi ilə yaradılmasında və hər birinin Alatalanın kəlməsi ilə kəlməsi ilə yaradılmasıdır və bu ayədə də Allah-u Teala'nın kəlamına dəlil-sübut vardır. Və bütün bu ayələr hər biri dəlavət edir Allah-u Teala'nın kəlməsinin e, onun sifəti olmasına və məxluq olmamasına və Quranda Allah-u kəlamlarından bir kəlamdır. Və əgər kim deyirsə ki, e, Allah-u Teala'nın Musayla danışması haqqında Allahla danışan Musa değildi Allah-ı Allah, ağaç şəklində öz yarattı, öz kəlməsini və sonra ağaç danışdı Musa ilə, onların bu sözlə batildi. Çünki Allah-ı subhanahu wa ta'ala Quranda buyurur, İnni ənə Rabbuk, ey Musa, mən sənin Rəbbinəm. Yəni, ağaç deyə bilərmi Musaya ki, ey Musa, mən sənin Rəbbinəm. Təbii ki, batil rəydir və bu təvilçilərin rəyləri də əksər təvilçilər, Alatalan kəlam sifətini təvil edənlər, Alatalan kəlamının məxluq olması deyənlər deyirlər ki, Alatala Musa ilə danışdığı zaman kəlamını yaratdı ağaç şəkilində. Sonra ağaç Musa ilə danışdı və mümkün deyil ki, ağaç desin ki, ey Musa, mən sənin Rəbbinəm və bu, bununla aidin olur ki, onların bu təvilləri də batil rəydir. və açıq-aydın başqa bir misalla çəkmək olar ki buna pis bir misal Allah Spanta Quranda müşriklərin etdiyi əməllərin batil olması dəlil gətirikdə buyurur onların ilahları haqqında bütlər atdığı ki onlar danışmırlar. Yəni bütləri danışmamaq sifətinin naqis olduğunu bəyan edir. Əgər büt danışmamaqla naqis sifətdədsə deməli Rəbbimiz Danışandır və onun danışmağı onun kamil sifətidir. Kamil sifətidir. Bu qədər, subhanək Allah, əşrənəyət, əstəqlək, tövbəlik.